vägen till fadern kapitel 14 verserna 1 till och med 14 1 Känn ingen oro tro på Gud och tro på mig 2 I min faders hus finns många rum skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er 3 Om jag nu går bort och bereder plats för er så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Fyra. Och vägen dit jag går, den känner ni. Fem. Thomas sade, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Sex. Jesus svarade, Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. 6 Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. 8 Filippos sade: Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. 9 Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er O ändå känner du mig inte Filippos Den som har sett mig har sett fadern Hur kan du då säga visa oss fadern 10 Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig Det od jag säger är dem talar jag inte om mig själv Fadern är i mig och utför sina gärningar 11 Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Tolv. Sannoliken när jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag. Och ännu större. Till jag går till fadern. Tretton. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Fjorton. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det.